і часом так далеко, що перехожий рімісник, спинившися, довго ще нюхав, мов той гончак, повітря. Ринок під цей час тільки-но починав був ворушитись, і перекупки з бубликами, пундиками, гарбузовим насінням та маківниками шарпали на випередки заполи тих, у кого вони були з тонкого сукна чи там з бавовни. «Паничі! Паничі! Сюди! Сюди!» Лящали вони з усіх боків, ось бублики, маківники, верчики, пуханці добрі, бо добрі, на мету, сама пекла. Інша, щось піднявши довге, з тіста скручене гукала, ось бурулька, паничі, купуйте бурульку. Не беріть в тої нічого, дивіться, яка вона бридка, і ніс поганий, і руки брудні. Та філозофів і богословів вони боялися зачіпати, бо філозофи і богослови любили тільки куштувати. Та ще й цілою жменею. Прийшовши до семінарії, уся ця юрба розтікалася по класах. Низеньких, проте доволі просторих таких кімнатах з невеликими вікнами, широкими дверима і засмальцьованими лавами. Клас затоплювало враз різноголосе гудіння. Аудитори переслухували своїх учнів. Дзвінкий дискант граматика суголосно бринів разом із шипками у маленьких вікнах, і шипка озивалася чи не таким самим дискантом. У кутку гуготів ритор, рот і тлусті губи, якого краще лишили б принаймні філозофії. Він гудів з баса і тільки чути було здаля бу-бу-бу-бу-бу-бу пасли одним оком під лавку, де з кишені підлеглого бурсака витикався пундик або вареник, а то й насіння гарбузове. Коли це вчене з приходило завчасу, чи коли знали, що професори запізняться, тоді спільно погодившись, лаштували перебій, і до цього перебою мусили братися всі, навіть і цензори, хоч вони мали доглядати ладу і моральності і всього школярського народу. Два богослови, звичайно, вирішували, як відбувати перебій. Чи кожний клас повинен окремо воюватися, чи всі мали поділитися на дві половини – на бурсу і семінарію. Однак, за всякого порядку, граматики починали раніше од усіх, і як тільки вступали ритори, вони вже втікали геть і залазили верхи стежити за бойовищем. Потім філозофія з чорними довгими вусами, а на і богословія в жахливих шароварах і з товстелезними шиями. Звичайно, кінчалося на тому, що богословія побивала всіх, і філозофія, чухаючи боки, під натиском відходила в клас і сідала відпочити на лавах. Професор, увійшовши до класу і сам колись бувавши в таких боях,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 септо коротеньких ремінних канчуків. У дні урочисті і на свята семінаристи та бурсаки виряджалися по домівках з вертепом. Часом грали кумедію, і тоді все відзначався хтось із богословів на зріст малочим нищенький за київську дзвіницю, удаючи іродіяду чи пентефрію, тую дружину вельможі єгипетського. Як винагороду, отримували вони сувій полотна чи мішок проса, або там півгусака вареного, чи щось таке є. Увесь оцей учений люд, і семінарія, і бурса, що живили спадкову ворожнечу одне до одного, на усяку міру бідний був на харч, ще й до того сильно не нажерливий,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 Сенатори до того об'їдалися кавунами і динями, що другого дня авдитори наслухували в них замість однієї вже дві орації. Одну уста, вимовляли, друга бурчала у животі сенаторському. Бурса і семінарія носили якусь довгу подобизну каптанів, які тяглися аж по сієврем'я. Слівце технічне, що означало аж зап'яти.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 Вішали на ціпки й несли на плечах, а найпаче як було болото, тоді вони, підкачавши шаровари по коліна, одчайдушно розльопували своїми ногами калюжі. А нагледівши десь збоку хутір, одразу ж завертали збитого шляху і, підійшовши до хати чепурнішою з межі інших, шикувалися в ряд попід вікнами і на весь голос заводили канта.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 Чималий шмат сала кілька паляниць, а то й зв'язана курка, і йшли докупи. Підживившись таким запасом, граматики, ритори, філософи ще й богослови, знову рушали в дорогу. Та що далі вони йшли, то меншала їхня батага. Майже всі розходились по домівках і зоставалися тільки ті, що мали батьківські гнізда далі від інших. Одного разу під час такої подорожі троє бурсаків звернули збитої дороги вбік, щоб у якомусь придорожньому хуторі призапасти провіянту, бо вже в мішку давно було порожньо. Були вони богослов Алява, філозоф Хомабруд і ритор Тиберій Горобець. Богослов був поставний, плечистий чолов'яга і дуже чудну вдачу мав.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 Богослов з філозофом ішли мовчки, пихкаючи люльками, а ритор Тиберій Горобець збивав палицею головки будякам, що росли понад дорогою. Дорога тяглася поміж розкиданих пасмами дубів та ліщини, що вкривали луки. Більші й менш спадисті горби, зелені округлі як бані, де-неде перетинали рівнину.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 Зовсім уже, здавалось, немов і незабаром і хутір. Богослов помовчав, оглянув місцевість, далі знову взяв в зуби свою люльку, і всі рушили далі. Їй богу ж, ще раз сказав, спинившись, філозоф, ні чортового кулака не видно.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 Філозоф, попробувавши ногами на всі боки, сказав нарешті, як відрубав. А де ж дорога? Богослов помовчав і, розмисливши, промовив Еге. Ніч таки темна. Ритор відійшов убік і спробував поповзом намацати дорогу, та руками натрапляв лише в лисячі нори. Навкруги був степ та й степ.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 отак спів пуда та хунтів чотири сала і відчував на цей раз у шлунку своєму якусь нестерпну пустку. До того ж, хоч і веселу вдачу мавши, філозоф трохи боявся вовків. «Ні, халяво, так не можна», – сказав він. «Як же це не підкріпившись нічим, простягтися і лежати, як собака? Пошукаємо ще, може й набредемо на якесь житло» та хоч чарка горілки перепеде на ніч. При слові «горілка» Богослов сплюнув убік бік і відказав. Та «Да, воно правда. В полі нема чого заставати. Бурсаки пішли вперед, і на превелику їхню радість здалека причулося гавкання. Наслухавши з якого саме боку, вони рушили веселіше і трохи пройшовши побачили світло. «Хутір! Єй-богу, хутір!» – сказав філозоф. Здогад його справдився. Трохи перегодя вони справді прийшли до невеличкого хутірця з двома хатами на однім подвір'ї. У вікнах світилося. З десяток слив стирчало під тином. Глянувши крізь нещільні дощані ворота, бурсаки побачили двір, заставлений чумацькими возами. На той час на небі де-неде визирнули зорі. «Глядіть же, хлопці, не відставати, Щоб там не було, а ночівлю здобути!» Три вчені-мужі затарабанили разом у ворота і гукнули «Відчиніть!» Двери з однієї хати рипнули, і по якійсь хвилині бурсаки побачили перед собою стару бабу в личаковому кожусі. «То там?»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 У мене людей повен двір і вся хата забита. Що я з вами робитиму? Та ще ви всі такі дебелі, здоровезні хлопці. Та ви мені хату розвалите, як в пущу таких, знаю я, тих філозофів та богословів. Коли таких п'янець почнеш приймати, то й подвір'я рознесуть. Йдіть собі, гадіть. Немає вам тут місця. Змилуйтеся, бабусю. Чи ж то можна, щоб християнські душі отак з доброго дива пропали? Де хочете, покладіть нас. І коли ми щось таке є, чи якось там не так, чи що інше вчинимо, то нехай нам і руки поцикають, і таке нехай буде, що тільки Бог один знає. Ось так. Стара баба здавалося трохи зласкавіла. Ну, добре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 Ідіть ідіть. І за те подякуйте, що маєте, ото чорти принесли, яких паничів тонко шкурих!» Філозоф Хома вкрай засмутився такими словами. Коли це доноса йому долину в дух сушеної риби. Глянув він на шаровари богослова, що йшов із ним поруч, і побачив, що у того з кишені витикався величезний риб'ячий хвіст. Богослов уже встиг потягти з воза цілого караця. А що він чинив це не з якоїсь там зажерливості, а єдино, що так уже звик, і, забувши про карася, накидав оком, щоб йому ще поцупити, навіть ламаного колоса не минаючи, то філозоф Хома засунув руку йому в кишеню, немовби в свою власну, і витяг карася. Стара порозводила бурсаків. Ритора поклала в хаті, богослова замкнула в порожній коморі, а філозофові приділила порожнього овечого хліва філософ на самоті одразу ж з'їв карася, обдивився плетені стіни в хліві, штовхнув ногою в рило допитливу, що висунулося з сусіднього хліва свиню, і перевернувся на правий бік, збираючись заснути намертво. Коли низенькі двері очинилися, і стара баба, нагнувшись, увійшла до хліва. А що, бабусю, «Що вам треба?» – озвався філозоф. Та стара йшла просто до нього, розставивши руки. «Еге», – подумав собі філозоф. «Не буде діла, голубко. Стара вже!» Він отсумився трохи далі, але стара на те, не зважаючи, знову наблизилася до нього. «Слухайте, бабусю», – сказав філозоф, – Тепер же піст, а я такий чоловік, що й за тисячу дукатів не згоден поскоромитись. Але стара розставила руки й ловила його, не мовивши ані слова. Філозофові стало моторошно, а надто як він побачив, що її очі блиснули якимись чудним блиском. Бабусю, чого вам іть, геть. Ідіть собі з богом. закричав він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 Поніс її на своїх плечах. Все те сталося так швидко, що філозоф ледве міг опам'ятатись і вхопив себе обома руками за жишки, щоб не бігли ноги, та вони на превелике йому диво підіймалися мимоволі і стрибали не згірше прудконого черкеського коня. Як поминули вони хутір, і перед ними розгорнулася рівна уголовина, а збоку простягся чорний, як той вугіль ліс.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 З розплющеними очима. Вітер хоч би раз пурхнув де-небудь. В нічній прохолоді відчувалося щось вогке й тепле. Тіні від дерев та кущів, немов комети гострими клинами, Лягали на спадисту рівнину. От така була ніч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 думав філозоф Хома дивлячись униз і летючи, що духу. Буйний піт котився з нього, його пойняло бісівське, солодке відчуття, він почував якусь пронизливу, якусь млосно страшну насолоду. Йому часто здавалося, ніби в нього вже й серця немає зовсім, і він, злякавшись, хапався за нього рукою. Знеможений.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 Скрізь було ясно від місячного, хоч і затьмареного сяйва. Долини були гладенькі, та все одно від прудкого гону невиразно й плутано миготіло йому в очах. Він ухопив поліно, що лежало на дорозі, і почав щосили гатити ним стару. Дико. закричала вона. Спершу ті крики сердиті були та погрозливі, далі ставали тихші.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 то я звелю так тебе по спині, та й ще по чомусь іншому попарити молодою березиною, що й до лазні не треба буде ходити. Філозоф, почухуючи злегка потилицю, вийшов, не мовивши слова, наміряючись, як трапиться слушна нагода, покластися на власні свої ноги. Роздумуючи, ішов він крутими сходами на обсаджений тополями медвір, і на якийсь час спинився, почувши досить виразно ректорів голос, що давав накази своєму ключникові і ще комусь там, мабуть, одному із сотникових по нього посланців. «Скажи спасибові панові за крупи та за яйця», – мовив ректор. «Та ще скажи, як тільки будуть готові ті, що він пише книги, то я надішлю не гаючись. Я вже віддав їх переписувати писальникові».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 Став чогось дуже допитливий і, повернувшись до філозофа Хоми, все видобував з нього. «Хочеться мені знати, чого у вас у бурсів чай? Чи такого, що то як дяк в церкві читає, чи не такого?» «Не питай», – говорив розумаха повгом, – «нехай воно буде так, як і було». Бог таке знає, як треба, бог все знає. Ні. Я хочу знати правил своєї дори, що там написано в тих книжках. А може, й зовсім не те, що вдяка, ай боже мій, боже мій. все товко, той статечний утішник. І нащо б таке казати?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 «Ти, мій Боже!» – все бідкався утішник і опустив голову на стіл, бо вже ніяк не міг далі тримати її на плечах. Інші козаки гомоніли про панів і про те, що гото на небі, світить місяць. Філозоф Хома, побачивши такий туман у головах, постановив скористатися цим та й дременути. Він спершу звернувся до сивоусого козака, що журився за батьком матір'ю. — Чого це ти затужив, дядьку? — сказав він. — Я ж і сам сирота. Пустіть мене, люди, добрі на волю. Нащо я вам здався? — Посте його на волю, — озвались декотири, — бо він сирота. Та хай собі йде куди хоче.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 Низенькі дерева і стріхи, що виглядали за ними. Це було велике селище Сотникове. Було вже геть за північ. Небо почорніло, і де-неде витикалися маленькі зірочки. В жодній хаті не світилося. Вони в'їхали під собаче скавуління у двір. По обидва боки маячили шиті соломою повітки й хатки.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 Робився ректор, філозоф махнув рукою і пішов спати. Як же прокинувся філозоф, то весь дім уже метушився. Вночі померла панночка. Слуги бігали з нестями то туди, то сюди, старі баби плакали. Багато людей заглядало через плід у панський двір, ніби могли щось там побачити. Філозоф почав на дозвіллі роздивлятися ті місця, що не міг побачити вночі. Панський дім був не дім, а низенька невелика хата, які, звичайно, за старих часів в Україні будували. Він був ушитий соломою, маленький, гострий і високий фронтон з віконцем, подібний до зведеного догори Ока, був увесь розмальований блакитними і жовтими квітками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 За ворітьми стояли два вітряки. Позад дому простяглися сади, і крізь верховіття дерев видно було тільки темні дашки над коменими хат серед зеленої гущавини. Все село стояло на широкім та рівнім схилі. З півночі все закривала крута гора і підніжжям своїм кінчалася біля самого двору. Як глянути на неї знизу, вона здавалася ще крутіша.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 як же ти познайомився з моєю дочкою? — Ніяк, вельможний пане, бій Богу, ніяк. Ще ніколи з панночками до діла не мав, отколи на світі живу. Хай, цур їм, щоб не сказати, чого не Чого ж то вона не кому іншому, а саме тобі призначила читати? Філозоф знизав плечима. Бог його знає, що й подумати. Відома річ, що панам часом такого заманеться, що й найписьменніша людина не втямить. Та й примовка склалася Скачи, враже, як пан каже. А ти не брешеш, пане філозофе, та нехай мене на цім місці грім уб'є, коли брешу.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 Десь-то не без причини так призначено. Ти мусиш від цього дня ж почати своє діло. Сказав би я на це, як ваша ласка, та воно певна річ кожна людина, письма святого ізучена по силі своїй, може, але сюди поважніше було б деякона, або яка, принаймні. Вони люди тямущі і знають, як воно все це робиться, а я...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 А як ні? То й чортові самому не радив би мене розсердити. Останні слова мовив сотник з таким притиском, що філозоф цілковито зрозумів їхнє значення. «Куди за мною, сказав сотник. Вони вийшли в сіни. Сотник відчинив двері до другої світлиці насупроти першої. філософ на хвилину спинився. В сінях висякався і з якимось недовідомим острохом переступив через поріг. Уся долівка була вкрита червоною китайкою. На покуті під образами, на високим столі лежало тіло покійної на покрові синього оксамиту, прикрашеному золотою торочкою і китицями. Високі воскові свічі, калиною перевиті, горіли в ногах і в головах, світячи своїм кволем проти білого дня світлом. Лице покійної заступав йому нерозрадний батько, сівши проти нею спиною до дверей. Філозофа вразили слова, що проказував сотник.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 якою навіть скривдив тебе, чи мовив, що тобі, на прикрість, Богом свідчуся, не бачив би він вже своїх дітей, коли він, як і я, старий вже чоловік, ні батька й неньки своєї, коли він ще в силі віку, і тіло його кинув би я на поталу птицям та звірві степовому. Та горе мені моя тина гідочка польовая, «Перепілонько моя, моя ясочко, що проживу я до кінця віку свого без утіхи та втираючи полою дрібні сльози із старих очей своїх, а ворог мій радітиме й глузуватиме нишком знемічного діда». Він замовк, бо розривала його тяжка недуга, що пролилася цілим потоком сліз.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 Вбачав він щось моторошно-пронизливе. Він почував, що душа йому починала якось болісно щеміти, неначе серед вихору веселощів та метелиці танцюристів завів би хто пісні про поневолений народ. Рубіни тих уст, здавалося, кров'ю прикипали аж до серця.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 Філозоф одним плечем своїм підпирав чорну жалобну труну і чув на плечі своїм щось, як лід, холодне. Сам сотник йшов попереду, несучи рукою правий бік тісної домівки покійниці. Дерев'яна церква, чорна, зеленим вкрита мохом, з трьома гострими банями, сумовито стояла на краю села. Примітно було, що в ній давно вже не було ніякої отправи. Свічі горіли мало не перед кожним образом. Труну поставили посередині проти самого вівтаря. Старий сотник поцілував іще раз покійницю, віддав їй чолом до землі і вийшов разом з усіма, що несли труну, наказавши добре нагодувати філозофа і після вечері одвести його до церкви. Прийшовши в кухню, всі, хто ніс струну, почали тулити руки до печі, як це завжди роблять наші люди, побачивши мерця. Філософ, зголоднівши, на якийсь час був зовсім викинув із голови покійницю. Незабаром уся челядь почала потроху сходитись до кухні. Кухня в сотниковому домі, не би правила за клуб, куди злазилося все, що мешкало в дворі, у тому числі й собаки, що, помахуючи хвостами, приходили аж до дверей помаслаки та помий. Куди б кого не посилали, за будь-якою потребою, він кожного разу перше заходив до кухні, щоб відпочити на яку хвилину на лавці і покурити люльку. Всі нежонаті, що жили в домі і пишалися козацькими свитками, лежали тут чи не цілий день на лавці, під лавкою на печі, скрізь, де тільки можна було знайти придатне для того місце. Крім того, кожен раз у раз забував у кухні чи шапку, чи батогана чужих собак, чи таке щось інше. Та найбільше людей збиралося під час вечері, коли приходив і табунник, встигши загнати своїх коней в загороду, і чередник, що пригонив доїти корів, і всі ті, кого вдень тут не було видко. При вечері розбалакувались і найтугіші на язик. Тут, як заведено було, говорилося про все чисто. І хто пошив собі нові шаровари, і що там є всередині землі, і хто бачив вовка. Тут було також немало штукарів, що не переводяться серед нашого люду. Філозоф присів разом з челіддю в широкому колі на вільному надвір'ї біля кухняного порогу. Незабаром і баба в червоному очіпку вигулькнула з дверей, несучи обома руками гарячий казанок з галушками, і поставила його серед зібраних на вечерю. Кожний вийняв із кишені дерев'яну ложку, інші, того не маючи, дерев'яну шпичку. Коли вже жувати стали повільніше, і вовчий голод усього цього гурту трохи вгамувався, дехто почав і слівце закидати. Розмова, як і годилася, зайшла про покійницю. «А чи правда, – почав такий собі молодий вівчар, що начіпляв на свого ремінця від люльки стільки гудзиків та мідяних бляшок, що скидався на крамничку роздрібної перекупки, – чи правда, що панночка, не тим би згадувати, зналася з нечисти? Хто? «Панночка?» – обізвався Дорош, що вже знайомий був нашому філозофові. «Та вона ж була таки нестеменна відьма! От хоч і заприсягнуся, що відьма!» «Та годі тобі, Дороше!» – мовив другий той, що дорогою так охоче всіх потішав. «Яке нам діло? Бог з ним! На що про те говорити?» Та Дорошу він ніяк не мовчалося. Він щойно перед тим сходив до льоху разом з ключником у якійсь пильній справі і, нахилившись разів зодва двома чи трьома бочками, вийшов відтіль щось дуже веселенький і все говорив невгваючи. «Що ти хочеш, щоб я мовчав?» – сказав він. «Та вона на мені самому їздила! От їй Богу їздила!» а «Що, дядьку?» – спитав молодий вівчар Гудзіках. «Чи є такі прикмети, щоб по них можна було пізнати відьму?» «Не можна!» – отказав Дорош. «Ніяк не впізнаєш! Хоч ти всі псалтирі попрочитуй, то не впізнаєш!» «Можна, можна, Дорош, не кажи цього!» – обізвався той самий утішник. Та ж Бог не дарма дав кожному свій звичай. Люди, що на науці знаються, кажуть, ніби у відьми є маленький хвостик. «Що стара баба, то й відьма!» Байдуже вирік сивий козак. «Та вже ж і ви гарні!» Підхопила баба, що саме підсипала свіжий галушок у спорожнілий казан. Достото, як ті кабани!» Товстющі! Старий козак наймення Явтух, а на прізвище Ковтун усміхнувся самими губами, з утіхою побачивши, як його слова вколупнули стару заживе, а чередник так гучно зареготався, начебто два бугаї, ставши один проти одного, заревли разом. Така розмова викликала у філософа цікавість і невтримне бажання розпитатись як найдокладніше про покійну дочку Сотникову, і з цієї причини, щоб знову справити мову на попередню стежку, звернувся він до свого сусіди з такими словами. «Хотів би я спитати, а чого це ви всім товариством, що тут сидите за вечерею, взиваєте панночку відьмою? Чи ж вона комусь що лихого заподіяла?» Чи кого звела зі світу? Всякого бувало, відповів один із гурту, з лицем гладеньким, чиста тобі лопата. Хто не пригадає псаря Микити або того. А що ж воно за псар такий Микита? спитав філозоф. Ей, я розкажу за псаря Микиту, сказав Дорош. Ні. Я розкажу про псаря Микиту. Обізвався чередник. Він же мій кумом був. Ні, я розкажу про Микиту, мовив Сверид. Та нехай, нехай, нехай Сверид розкаже, озвалися всі гуртом. Сверид почав. От ти, пане філозофе, пане Хомо, не знав Микити. А, який то чоловік був. Собаку кожного так було знає, як рідного батька. Теперішній псар Микола, а третій він сидить од мене. І ніг я його не вартий. Хоча таки сказати він знає своє діло та проти того сміття. Помиє. А ти непогано розказуєш. «Таки непогано!» – сказав дорож, схвально кивнувши головою. Сверид повів далі. «Зайця назирить швидше, ніж табаку втреш з-під носа! Бувало, як свисне, ану розбій, ану швидка, а сам на коні щодуху! І вже й сказати не можна, хто кого пережене, чи він собаку, чи собака його!» Сивухи кварту одним духом гахне, і як не було. О. Гарний був псар. Тільки з якогось там часу почав він все на панночку задивлятися. Чи він таки справді вклепався в неї, чи вже так вона його причарувала, тільки на пропале пішов чоловік. Обабився вкрай. «Таке чот Соромно й казати!» «Непогано!» – сказав дорож. Тільки панночка було гляне на нього, то й поводи з рук пустить. Розбоя називає бровком, спотикається і не знать, що робить. Одного разу панночка прийшла на стайню, а він саме коня чистив. «Дай, каже Микитко, я покладу на тебе ніжку!» А він дурень такий і радий тому, та не тільки, каже ніжку, а й сама сідай на мене!» Панночка підняла свою ніжку, і як побачив він ту голу, повненьку та білу ніжку, то, каже, аж чад шибнув йому в голову, Нагнув він дурень спину і схопившись обома руками за її голі і ніжки, давай, скакати, мов той кінь, по всьому полю, і куди вони їздили, того він не міг сказати. А тільки вернувся ледве живий, і з того часу сушився весь, як тріска. І коли одного разу прийшли до стайні, то замість нього лежала Копелу кубка та порожнє відро. Геть згорів сам. Сам собою згорів. А що вже був псар? О, то на всьому світі такого не знайти. Коли свирець скінчив розказувати, з усіх боків знялися згадки про добру вдачу колишнього псаря. А про шепчиху ти не чув? Спитав дорож у хоми. «Ні, не чув». Е -е -е -е, «Та вас, кубурсі, бачу, не дуже той великого розуму вчать. Ну, то послухай. Є в нас на селі козак Шептун. Гарний такий козак. Він любить часом і вкрасти, і збрехати без потреби. Та гарний собі козак. Його хата не так далек від ціль. В саме таку пору, як оце ми, сіли вечеряти Шептун, з жінкою повечерявши, полягали спати. А що година була гарна, то Шепчиха лягла на дворі, а Шептун в хаті на лаві. Е, ні, не так. Е, Шепчиха в хаті на лаві, а Шептун на дворі і не на лаві, а долі лягла шепчиха, підхопила баба, стоячи при порозі, з першій щокою на руку. Дорош поглянув на неї, тоді поглянув вниз. Тоді знов на неї і трохи помовчавши сказав: "Як здеру я з тебе при всіх спідницю, то не гаразд буде. Така пересторога справді допомогла. Стара притихла і вже ні разу не перебила йому мови. Дорош розказував далі. А в колисці, що висіла серед хати, лежала дитина однорічок. Не скажу вже, хлопець, чи дівчина. Шепчиха лежала собі, а далі чує, що за дверима шкребеться собака і так скаволить, що хоч із хати втікай. Вона злякалася, бо ті баби, такий дурний народ, що покаже їй під вечір за дверей язика, то й душавтеся вп'яти. А проте думає, дай лишень звезу по морді триклятого собаку, може таки перестане скавуліти. Та взявши кочергу, й вийшла відчинити двері. Не встигла вона дверей прочинити, як собака кинувся попід ногами і просто до колиски з дитиною. Бачить, шепчиха, що то вже не собака, а панночка. Та нехай би вже панночка в такій подобі, як вона її знала, було б ще пів біди. Та ось яка штука й притичена, що вся вона була синя, а очима як жаром сипле. «Схопила дитину, прокусила їй горло і давай кров з неї пити!» Шепчиха тільки й встигла крикнути «Ой, лишенько, із хати!» Тільки бачить, що двері сіней замкнені, вона на горище сидить та й труситься, дурна баба. А далі бачиш, що панночка лізе до неї на горище, кинулася до неї та й почала кусати. Уже тільки вранці Шептун знайшов свою жінку всю покусану та синю, а на другий день і померла дурна баба. Ось такі то трапунки та спокуси бувають. Воно хоч і панського кодла, та вже коли відьма, то відьма. Отаке розказавши, Дорож вдоволено озирнувся і засунув пальця в свою люльку, готуючись набити її тютюном. Розмова про відьом потяглася без кінця краю. Кожен навперейми хотів про своє розказати. До одного відьма скиртою сіна присунулась аж до хатніх дверей, а в того вкрала шапку чи люльку. Багатьом дівчатам на селі пообрізала коси а з тих випила по скількись там відер крові. Врешті вся компанія спам'яталась і побачила, що заговорились уже занадто, бо на дворі була вже глупа ніч. Всі розбрелися на ночівлю, хто на кухню, хто по повідках, а хто й посеред двору. А ну, пане Хомо, вже і нам пора рушати до покійниці, — мовив старий козак, звернувшись до філозоф. Усі четверо, свирид та дорож із ними, пішли до церкви, одганяючись батогом від собак, а їх було на вулиці сила селена, і від люті вони аж ціпки гризли. Філозоф хоч і підкріпився чи маленьким кухлем горілки, все ж відчував, як непомітно опадає його переляк, і то все більший, що ближче підходили вони до освітленої церкви. Оповіді та чудні пригоди, почуті за вечерою, Ще дужче будили сполохану уяву. Чорна сутінь під тином і під деревами порічила. Місцина ставала все подібніше до пустки. Врешті вони зайшли за ветху церковну огорожу у невеличкий дворик, за яким не було вже ані деревця, лише стелилося голе-голісіньке поле та поглинуті нічною темрявою луки. Троє козаків зійшли разом з Хомою крутими сходами на ганок і вступили до церкви. Тут вони зоставили філозофа, побажавши йому щасливо відбути свою повинність, і замкнули за ним двері, як наказував пан. Філозоф лишився сам. Спершу він позіхнув, потім потягся, далі фукнув у обидві руки і аж тоді вже став роззиратися. Посередині стояла чорна труна. Свічі горіли перед темними образами. Світло від них осявало самий іконостас і ледве висягало середини церкви. Віддалені кутки в повиті були сутінню. Високий старовинний іконостас виявляв вже прадавню ветхість. Просвідчасте різьблення його колись позолочене і ще блищало самими лише іскрами. Позолота в одному місці обсипалась, в другому й зовсім почорніла. Святі на образах, геть потемнілі, дивилися чомусь похмуро. Філозоф іще раз роззирнувся. «Що ж», – сказав він, – «чого тут боятися? Людина прийти сюди не може?» А від мертв'яків та вихідців з того світу знаю я молитов таких, що як прочитаю, то вони мене й пальцем не займуть. Байдуже, промовив він, далі махнувши рукою, будемо читати. Наблизившись до Криласу, угледів він кілька пучків свічок. От і добре, подумав собі філозоф, треба освітлити всю церкву, що було видно, як у день. Ех, шкода, що в храмі Божому не можна люльки покурити. І він почав ліпити воскові свічки до всіх заломів, налоїв та образів, не скупуючи нітрохи, і незабаром вся церква сповнилася світлом. Тільки вгорі темрява ставала немов іще чорніша, і похмурі образи дивилися іще суворіше зі старовинних різдблених рам, що подекуди виблискували по золотою. Він наблизився до труни, торопіючи, подивився в лице померлої і не міг заплющити, злегка здригнувшись очей своїх. Така страшна, осяйна краса! Він одвернувся і хотів був одійти, та від чудної якоїсь допитливості, від того дивного і суперечливого почуття, що не покидає людину надто наполохану, він не втерпів на відході, щоб не глянути на неї, а тоді знову здригнувшись, глянув іще раз. Справді, гостра краса померлої видавалася страшною. Можливо, навіть його не опав би такий сліпий жах, якби вона не була така вродлива. Коли ж у її обличчі нічого не було тьмяного, померхлого, мертвого, воно було живе, і філозофіві здавалося, не би вона дивиться на нього заплющеними очима. Йому навіть привиділося, ніби з-під вії правого її ока скотилася сльоза, і коли вона спинилася на щоці, він виразно побачив, що то була краплина крові. Він мерщій відійшов від криласу, розгорнув книжку і, щоб краще підбадьорити себе, почав читати якомога гучніше. Голос його вразив церковні дерев'яні стіни, здавна мовчазні й глухі. Самотньо, без відгомону, сіявся він густим басом серед зовсім мертвої тиші і видавався трохи моторошним навіть для самого чиця. Чого лякатись? Тим часом думав він собі. Вона ж не встане із своєї домовини, таки побоїться Божого слова. Нехай собі лежить. Та що б же то за козак з мене був, коли б я злякався? Ну, вихили в чарку, тим то й здається страшно. А ну ж, понюхаймо табаки, га? Добра табака. Знакомита табака. Пригарна табака. Все ж, перегортаючи кожного листка, він зі скоса позирав на труну і проти його волі наче щось шептало йому. Ось-ось встане, ось підведеться, ось вигляне з домовини. Але тиша залягла мертва. Труна стояла нерухомо. Свічки лили цілу повінь світла. Страшна, освітлена серед ночі церква, з мертвим тілом і без душі живої. Підвищивши голос, почав він співати на різні голоси, щоб до краю притлумати свій острах. Та кожної хвилини звертав свої очі до труни, мов би не самохідь, питаючи, а що як вона підведеться? А що як устане вона?» Та домовина і не зворухнулась. «Хоч би згук який, якась там душа жива, хай би цвіркун обізвався в кутку!» Тільки ледве чулося легке потріскування якоїсь віддаленої свічки, та часом стиха ляскала воскова краплина, впавши на підлогу. «А що як встане?» Вона підвела голову. Він здика глянув і протер очі. Та вона справді вже не лежить, а сидить у своїй домовині. Він одвів очі і знову жахнувшись, глянув на труну. Вона встала... «Іде по церкві з заплющеними очима, все випростуючи руки, ніби хоче когось вловити!» «Вона йде просто на нього!» Злякано обвів він круг себе коло. Над силу почав читати молитви і вимовляти закляття, похоплені в одного ченця, що все своє життя бачив відьом та нечистих. Вона стала майже на край самого кола. Давидко було, що не мала сили переступити його, і вся посиніла, як людина вже кілька днів по смерті. Кома не важився глянути на неї. Вона була страшна. Вона клацнула зубами і розплющила мертві очі свої. Та не бачачи нічого, шаленством, знати було по тому, як затремтіло її лице, кинулося в другий бік, і, випроставши руки, обхоплювала ними кожен стовп і куток, намагаючись упіймати хому. Тоді спинилась, насварилася пальцем і лягла в свою домовину. Філозоф усе ще не міг отямитись і злякано поглядав на тісну відьмину домівку. Коли ця труна враз зірвалася зі свого місця і зі свистом почала літати по всій церкві, перехрещуючи її з краю в край. Філозоф бачив її мало не над самою головою та вразом з тим помічав, що вона не могла зачепити того обведеного кола і ще дужче став проказувати закляття. Труна гримнула посеред церкви, та так і зосталося. Труп. І знову підвівся з неї синій, позеленілий. Та саме на той час десь далеко заспівав півень. Труп ліг у труну, і віко над ним зачинилось. Серце філозофа гупало, з лиця котився рясний під, та, звеселівши от співу півня, він швидше дочитував сторінки, що їх мусів би прочитати раніше. Як зазоріло, його прийшли змінити дяк та сивий явтух, що того разу справлявся за титаря. Прийшовши на віддалену свою ночівлю, філозоф довго не міг заснути, та, знемігшися, заснув і проспав до обіду. Коли ж прокинувся, йому видалося, що та пригода сталася у вісні. Йому дали, щоб підкріпився кварту горілки. За обідом він швидко розговорився, докинув до сього того й своєї думки і з'їв майже сам чимале порося, а все ж про свою пригоду в церкві не зважувався говорити, хоч і сам не знав через що і всім допитувачам отказував. А тож всякі були дива. Філозоф був із тих людей, що їх як нагодувати, то в них прокидається незвичайна доброзичливість. Лежачи з люлькою в зубах, дивився він на всіх ласкавими очима і все спльовував набік. По обіді філозоф почувався пригарно. Він не забарився обійти все селище, мало не зовсім спізнався. Із двох хат його навіть вигнано, а одна гарненька молодичка оперезала його і то таки дошкульно лопатою по спині, коли йому заманулося помацати та пересвідчитися, що чого ткана була в неї сорочка й плахта. Та що ближче ставало до вечора, то глибше впадав філозоф у задуму. За годину до вечері мало не вся челядь збиралася гуляти в кашлі або в скраклі. Такі собі кеглі тільки замість котити влучають у них довгими палицями, а хто виграє, то має право попоїздити на іншому верхи. Така забава дуже звеселяла глядачів. Щаста чередник, круглий як млинець, мостився верхи на свинопаса, кудорлявого низенького, що весь був у зморшках. Часом і чередник підставляв свою спину, і тоді дорож, скочивши на нею, кожного разу примовляв «Ого!» «Здоровий, бугаюка!» Коло порогу кухні сиділи люди статечніші. Вони дивилися надзвичайно суворо, попахкуючи люльками, навіть і тоді, як молоднеча від щирого серця реготалася з якоїсь прикладки чередникової чи свиридової. Хома марно пробував устрянути до цієї забавки. Якась чорна думка, мов той цвях, муляла йому в голові. За вечерю, скільки не намагався він себе розважити, та страх займався в ньому разом з темрявою, що засновувала небо. «Ану, чи не пора нам, пане Бурсаче?» – промовив до нього знаний уже сивий козак, підводячись з місця разом із Дорошем. «Ходім до роботи!» Кому знову так само одвели до церкви. Знов залишили його одним одного і замкнули за ним двері. Як тільки зостався він самотою, острах, як і перше, почав йому заповзати в груди. Знову побачив він темні образи, золоті рами і ту саму чорну домовину, що в загрозливій німотині непорушно стояла посеред церкви. Що ж, сказав він, тепер же мені не вдивовижу таке диво. Воно спершу тільки страшно. Еш, та воно тільки поперва страшнувато, а потім воно вже й не страшно. Та воно такий зовсім не страшно. Він став мерщій на крилосі, обвів себе колом, проказав декілька заклять і почав читати голосно, намірившись не одводити від книги очей своїх і ні на що не зважати. Уже чи не годину читав він і починав потроху притомлюватися та покашлювати. Він вийняв ріжка і перед тим, як піднести понюх до носа боязко зиркну на труну, серце йому похолонуло. Труп уже стояв перед ним біля самого кола і втупив у нього безсвітні позеленілі очі. Бурсак здригнувся, і йому дошкульним морозом пронизало всі жили. Потупивши очі в книгу, почав він голосніше вичитувати свої молитви та закляття і почув, як труп і знов клацнув зубами і замахав руками, щоб схопити його. Та скоса глянувши одним оком, побачив він, що труп не там ловив його, де він стояв, і як видно, не міг його побачити. Приглушено стала бурчати вона, і почала вимовляти мертвими устами страхітливі слова. Крипко схлипували вони, немов кликотіла кипляча смола. Що ті слова означали, він не міг би сказати. Але в них було щось страхітливе. Жахнувшись, філософ зрозумів, що вона творить закляття. Вітер знявся в церкві від їх слів, і почувся шум, німов би летіло багато крил. Він чув, як щось билося крильми в шипки церковних вікон та в залізні рами, як шкреблося кіхтями об залізо, як скабуліло і як незлічена сила грукотила в двері, намагаючись добутися до них. Нестримно весь час билося йому серце. Заплющивши очі, все проказував він закляття та молитви. Коли це враз засвистіло щось іздалеку, то заспівав десь ген-ген півень. Знеселений філозоф спинився і відпочив душею. Як війшли змінити філозофа, знайшли його ледве живого. Він оперся спиною об стіну, вилупивши очі, і нерухомо дивився на прибулих по нього козаків. Його мало не попід руки вивели, й мусили придержувати цілу дорогу. Прийшовши на панський двір, він стрипенувся і попросив дати йому кварту горілки. Випивши її, він пригладив свого чуба і мовив, «Багато на світі всякої погані водиться, а страхи таки трапляються щойну». При цьому філозоф тільки махнув рукою. Люди навколо нього посхиляли голови, почувши таку мову. Навіть хлопчина-підліток, що був у всієї челяді на побігеньках, як треба було чи то стайню вичистити, чи води наносити, навіть цей горопашний хлопчина так само роззявив рота. У цей час проходила повз них, не так, щоб дуже літня молодичка, в щільно обгорнутій запасці, що позначувала круглий та міцний її стан, помічниця старої куховарки несусвітня моргуха, що завжди знаходила щось прип'ясти до свого очіпка, чи то стрічку, чи гвоздика, то й папірця, як не було чого кращого, здоров був, Хомо. привіталася вона, побачивши філозофа. Ой. Що це тобі таке? скрикнула вона, сплеснувши руками. «Як то що, дурна бабу! Ой, Боже мій! Ти ж багать посивів!» «Еге! Та вона правду каже!» – озвався Сверид, придивляючись до нього ближче. «Ти таки справді посивів, мов наш старий Явтух?» Філозоф, почувши таке, прожогом метнувся до кухні, де він бачив примазаний до стіни, загиджений мухами трикутний шматочок люстерка, біля якого було понатиковані любисток, барвінок і навіть віночок з нагідок, усе призначене на оздобу чепурливої моргухи. Жахнувся він, побачивши, яку правду вона сказала. Щуприна йому справді наполовину пересіялася свиною. Понурив голову хомабруд і запав у задуму. Піду до пана, сказав він нарешті розповім йому все і скажу, що більше не хочу читати. Нехай отсилає мене зараз же до Києва. З такими думками подався він до ганку панського дому. Сотник сидів, наче й не здвигнувшись у своїй світлиці. Та сама нерозважна туга що бачив він раніше на лиці його, залягла на ньому і тепер. Тільки щоки йому запали ще більше, як тоді. Було помітно, що він дуже мало підживлявся стравою, травою, а, може, й зовсім не торкався до неї. Незвичайна блідість надавала йому камінної якоїсь нерухомості. «Здоровне, Боже!» – сказав він, побачивши, як хома з шапкою в руках став на порозі. Що? Як там?» «В тебе? Чи все гаразд?» «Та, чом би й не гаразд? Таке чортовиння завелося, що хоч бери шапку, та й стримголов тікай світ за очі!» «А що таке?» «Та ваша пане донька, головою помисливши вона, сказано, з панського єсть роду, нічого тут навпроти не скажеш...» «Та тільки ж не нагнів вам кажучи, царство їй небесне...» «Тож, дочка, припустила до себе сатану? Такого страху завдає, що ніякого писання не вчитаєш?» «Читай, читай. Вона не дарма покликла тебе. Вона подбала, голубенька моя, про душу свою» і молитвами схотіла вигнати всі грішні помисли. «Воля ваша, пане, їй Богу ж не сила моя!» «Читай, читай», – продовжував сотник таким же напутнім голосом. «Тобі одна ніч тепер зосталася, ти вчиниш християнське діло, а я тобі нагороду дам». «Та хоч би яка там нагорода, як собі хочете, пане, а я читати не буду!» – твердо промовив Хома. «Слухай, філозофе!» – сказав сотник, і голос йому спотужнів і набрався суворості. «Я не люблю цих витівок. Ти можеш робити таке у вашій бурсі, а в мене інакше!» Я вже як шмагаю, то не так, як ректор. Чи знаєш ти, що вона за штука, добрячі ремінні канчуки? Та як, не знати, відповів філозоф, притишивши голос. Кожен знає, що таке ремінні канчуки. Як багато, то штука нестерпна. Отож. Тільки ти ще не знаєш, як мої хлопці вміють лупити? сказав грізно сотник, підводячись на ноги, і на лиці йому з'явився владний і лютий вираз, виказуючи нестриманість його вдачі, ненадовго лише прибитою тугою. У мене спершу налуплять, тоді побризкають горілкою, а потім знов. Іди. Де де? Роби своє діло. Не зробиш? Не встанеш. А зробиш тисячу червінців. Г. Дивись, який зух. подумав собі філософ, виходячи. З таким не до жарту. Пожди пожди, друзяку, я такого отну драпака, що ти й собаками не доженеш мене. І хома поклав собі неодмінно втекти. Він дожидався тільки пообідньої години, коли вся челядь мала звичку залазити в сіно під повідками і, роззявивши рота, завдавати такого хропака та свисту, що панське подвір'я уподібнювалося до фабрики. Отже й настала ця година. Вже навіть і я втух, примружив очі, простягшись проти сонця. Філозоф, потерпаючи та тремтячи, пробрався тихенько до панського саду, бо відтіль йому здавалося найлегше непомітно утекти в поле. Сад цей, як водиться, був геть здичавілий, а тому дуже сприяв усякому таємному намірові. Була там одним-одна стежка протоптана в хазяйській потребі, а решту навколо закривали густо розбуялі вишні, бузина та лопухи, що висунули понад листя високе своє бадилля щіпкими рожевими реп'яхами. Хміль укривав, мов небодом верховіття цієї репої збираниці дерев та кущів, і сплітав над ними покрівлю, що насувалася на плід і звисала з нього покрученими гадюками разом з дикими польовими дзвіночками. За плотом, що відмежовував сад, починався цілий ліс бур'янів, куди, здавалося, ніхто не мав охоти заглядати – і коса розкочилась би на шматки, коли б спробувала своїм лезом доторкнутися до здерев'янілого і грубого його бадилля. Коли філозоф націлився перелізти через плід, зуби йому цукотіли, і серце так сильно билось, що він аж сам злякався. Пола довгої його хламиди, здавалося, прилипала до землі, ніби хто прибив її цвяхом. Коли він перелазив через плід, причувалося наше заглушливим свистом, туркотів йому на вухо якийсь голос. «Куди ти? Куди?» Філозоф шаснув у бур'яни і пустився навтюки, безперестанно спотикаючись об старе коріння і розтоптуючи ногами кротовини. Він запримітив, що, виплутавшись з бур'янів, йому б тільки перебігти поле, за яким чорніла густа тернина, і там він буде у безпеці, а, перебравшись через неї, він гадав вибитися просто на київську дорогу. Крізь тернину він продержся, залишивши замість мита шматки свого сурдута на кожній гострій колюці і опинився в невеличкому виярку. Верба, розпустивши віття, нахилялася де-неде до самої землі. Мале джерельце виблискувало чисто як срібло, що найперше філософ приліг і напився, бо спрага мучила його нестерпно. "Добра вода", сказав він, утираючи губи. "Тут би можна й відпочити". "Ні. Краще втікаймо далі. Чого доброго буде погоня?" Ці слова роздалися над його вухами. Він озирнувся. Перед ним стояв Явтух. Чи не чортів Явтух? спересердя подумав собі філозоф. Взяв би я тебе за ноги і бритку твою пику і все, що тільки є на тобі, побив би дубовою палюгою. Нащо було робити такий гак? продовжав Явтух. «Куди краще було податися стежкою, де я йшов? Просто повз конюшні. А то ще й сурдута шкода, а сукно добряче. По чому платив за аршин?» «Ну що ж, погуляли добряче, пора й додому!» Філозоф, почухуючись, поплентався за явтухом. Тепер триклята відьма завдасть мені пфейферу, подумав він. А втім ж, що це я справді? Чого мені боятися? Хіба я не козак? Читав вже дві ночі, поможе Бог і на третю. Десь-то клята відьма немало гріхів накоїла, що нечиста сила так за неї обстала. Так розмірковував він, ступаючи на панський двір. Підбадьоривши себе такими розмислами, він упросив Дороша, який з поблажливості ключника мав часом приступ до панських льохів, роздобути сулію сивухи, і двоє друзяк, сівши під повіткою, висушили щось із піввідра, аж філософ, зненацька зірвавшись на ноги, загорлав Гей, музик сюди! Щоб мені були музики! І, не діждавшись музик, пішов серед подвір'я на току. «Садити тропака!» Так танцював він доти, що вже час було і полуднувати, і челядь, яка було обступила його, як то заведено в таких випадках, колом, плюнула по всьому, розійшлася геть сказавши, Ото як довго танцює чолов'яга!» Врешті філозоф там такий ліг спати, і лише добрий цебер холодної води зміг розбурхати його до вечері. «За вечерею він гомонів про те, що то є козак і як повинен він не боятися нічого в світі!» «Пора!» – сказав Явту. «Підемо!» «Шпичка тобі в язик, проклятий кнуре!» – подумав собі філозоф і, звівшись на ноги, сказав. «Ходімо!» Ідучи дорогою, філозоф безперестанно озирався на всі боки, і пробував завести розмову зі своїми провідниками. Та я втух мовчав. Навіть дорож став небалакучий. Ніч була як у пеклі. Вовки завивали десь здаля цілою тічкою, і навіть собаче гавоління було якесь страшне. Здається, мені начебто щось не таке виє. То не вовк сказав Дорош. Явтух мовчав. Філозоф не знав, що й відповісти. Вони прийшли до церкви і ступили під її ветхе дерев'яне склепіння, що показувало, як мало дбав Володар Маєтку про Бога та про душу свою. Явтух із Дорошем, як і раніше, подалися назад, і філозоф лишився на все було так само. Все являло ту ж загрозливо знану картину. Він на хвильку спинився. Посередині так само нерухомо стояла домовина жахнющої відьми. – Не злякаюсь. – Їй Богу, не злякаюсь, – сказав він, і вже звикле обвівши себе колом, почав пригадувати усі свої закляття. Тиша, Залягла моторошна. Свічі тріпотіли і затоплювали світлом всю церкву. Філозоф перегорнув одного листка, далі перегорнув другого і заважав, що він читає геть не те, що написано в книзі. Вжахнувшись, перехрестився він і почав співати. Це трохи підбайорило його. Читання налагодилось, і листки перегорталися один за одним. Коли це серед тиші тріснувши, розкололось залізне вікон на труні, і підвівся мрець. Ще страхітніший він був, ніж першого разу. Зуби його страшно клацали ряд об ряд. Судомно затіпались йому губи, і моторошно повискуючи, він вивергнув із себе закляття. Вихор знявся по церкві, попадали на землю ікони, посипалися згори на землю розбиті шиби з вікон. Двері зірвалися з одвірків, і незлічена сила страховиш влетіла у церкву Божу. Страхітливий шум від крил та відряпання кігтів наповнив усю церкву, все літало й шугало, шукаючи філософа. Хомі вивітрився з голови залишок хмелю. Він лише хрестився та, плутаючись, читав молитви. І разом з тим чув, як нечиста сила метушилася довкола нього, ледве не черкаючи його краями крил та бридких хвостів. Не мав він духу роздивитися на них, бачив тільки, як на всю стіну стояло якесь велетенське страховисько у своєму довжелезному, розпатланому волосі, немов у лісі. Крізь плетеницю волосся визирали моторожно двоє очей, трохи звівши до брови. Над ним у повітрі висіло щось таке як величезний пухир з тисячами простягнених із середині клешнів та скорпіонових жал з висячими грудами чорної землі. Всі дивилися на нього, шукали і не могли побачити його окресленого таємничим колом. «Приведіть, вія! Біжіть, повія!» – почулися слова мерця. І нагло тиша. Запала в церкві. Віддалеки долинуло вовче виття, і невдовзі загула важенна хода, відлунюючи в церкві. Поглянувши зі скоса, побачив він, як вели якогось присадкуватого, кремезного, клишоного чоловіка. Він був весь облиплий чорною землею. немов те жилове міцне коріння випиналися його притрушені землею руки й ноги. Важко ступав він, щохвилини спотикаючись. Довгі повіки звисали йому аж до землі. Жахом побачив хома, що твар його була залізна. Його привели попід руки і поставили саме коло того місця, де стояв хома. — Підніміте мені повіки! «Не бачу!» – мовив підземним голосом Вій, і все збіговище кинулося підіймати йому повіки. «Не дивись!» – шепнув якийсь внутрішній голос філозофові. Не витерпів він і глянув. «Ось він!» – вигукнув Вій і показав на нього залізним пальцем і всі, скільки їх було, кинулися на філософа. Бездиханний гримнувся він на землю, тут і дух йому вилетів зі страху. Заспівав півень. Це вже був другий спів, першого дочули нечисті. З переляку вони кинулися, хто куди трапив вікна в двері, аби втекти мерщій, та було вже пізно, так і зосталися вони там, позастрявавши у дверях та вікнах. Увійшовши о священник, як побачив таку наругу над Божою святиною і не наважився правити панахиду в такому місці. Так довіку й залишилася церква защемленими в дверях та вікнах страховиськами, обросла лісом, корінням, бур'янами, диким терном, і ніхто не знайде тепер до неї дороги. Коли ця чутка про це докотилася до Києва, і богослов Халява врешті прочув про таку долю філософа Хоми, то на цілу годину заглибився в роздуми. За той час із ним трапилися чималі зміни. Фортуна усміхнулася йому. Скінчивши курс науки, став він за дзвонаря найвищої дзвіниці і вже мало не завжди вертався з розбитим носом, бо дерев'яні сходи над дзвіницю змайстровані були вельми незграбно. — Чи ти чув, що сталося з Хомою? — сказав, підійшовши до нього Теберій Горобець, що на той час уже був філозоф і запустив собі вуса. «Так йому Бог дав», – сказав дзвонар-халява. «Ходімо до шинку та пом'янемо його душу». Молодий філозоф, що з неабияким завзяттям почав користати зі своїх привілеїв, та так, що і шаровари на ньому, і сурдути, і навіть шапка одгонили спиртом та тютюновими корінцями, одразу ж на те пристав. «Славний був чоловік, Хома!» – сказав дзвонар, коли кривий на ногу шинкар поставив перед ним третього кухля. «Знакомитий був чоловік, а пропав ні за що!» «А я знаю, через що пропав він! Через те, що злякався! А якби не боявся, то відьма нічого б йому не зробила! Треба тільки, перехрестившись, плюнути їй на самий хвіст, то нічого не буде!» «Я вже це знаю! Адже у нас в Києві всі баби, що сидять на базарі, всі відьми!» На це дзвонар кивнув головою на знак згоди. Та відчувши, що язик його не міг вимовити жодного слова, він обережно встав за столу і, заточуючись на всі боки, пішов ховатися до найдальшого закутку в бур'янах. При цьому не забув він, давню звичку мавши, поцупити стару підошву від чобота, що валялася на лаві.